«Гальмуй!» – крикнув він водієві, але українською мовою, і, побачивши, що той від несподіванки додав ще більше газу, схопив його за руку, сіпнув до себе. На щастя, водій мав ноги, автомобіль вискочив на тротуар і спинився за кілька сантиметрів від муру. Не минулої хвилини, як Барбара повернувся до того місця, де бачив Юстину. На вулиці не було ні душі. Остап біг нею, гримав у брами садиб, провокуючи несамовитий лемент псів усієї околиці і розлучені крики мешканців. Намарно, привид безслідно зник. Остап спинився. Аж тоді зауважив таксі, що курсувало за ним упродовж усієї його біганини». Водій щось балакав до нього. Барбара, не дивлячись, витягнув з гаманця банкноту, просунув її у віконце і пішов вулицею до гори. Водій наздогнав його і продовжив щось запально пояснювати. Чого він хоче? йшлося про те, що таксист щойно розпочав зміну і не мав здачі сотні латів, які дав йому Барбара. А тому пропонував підвезти пана до готелю, де можна розміняти гроші. Скажіть, «А ви бачили жінку, яка проходила повз нас, коли ми пропускали зустрічну автомашину?» – запитав Барбара. «Нічого, так собі, жіночка, тільки даремно ви наробили через неї стільки галасу. Я можу відвезти вас у таке місце, де ви знайдете...» «Вибачте, коли від відлітає літак до Львова», – перебив його Остап. «Не знаю точно, десь зранку. Здачу не треба шукати, залишіть ці гроші собі». «Дізнайтеся, точніше, про рейс до Львова і подзвоніть мені в готель. У будь-який час. Моє прізвище Барбара. Я буду вам вдячний, якщо вранці ви відвезете мене на Литовище. Я підкину вас до готелю. Не треба. Я піду пішки. Покажіть лише, в якому напрямку». Готель за рогом. Остап зник за поворотом, а таксі ще довго стояло посеред дороги. Приголомшений водій приходив до тями. Епілог 12. Юрій Феофантов саме докінчував голитися, як несподіваний дзвінок у двері відзначився ще одним порізом на підборідді журналіста. Феофантов притулив до ранки вогка рушника, прошепотів якісь магічні слова і пішов відчиняти. «Барбара? Ти хіба не в Литві? Чому ж у Литві? Забіг до тебе на обід. То заходь!» Я з твого дозволу закінчу галитися, і ми пообідаємо, але якщо ти поспішаєш у Литву на конференцію, вибач, ти можеш братися в штани, дати мені спокій за обідом і позичити машину. Поїдемо до Грабовського. Ти з дохлячок під хатою заправлений? Чи ти дозволиш мені догалити ліву щоку заліпити дірку під борідді? У машині доголишся». Остап вів Юрієва Жигуля, а Феофантов, притуляючи хустинку до підборіддя, рахував автомобілі, котрі вони залишали позаду. Долічивши до 42 він збився і перевів увагу на якогось навіженого, розлючене обличчя котрого, як колька в боці, стриміло в дзеркальці заднього огляду. Той сидів за кермом «Ауді» і безперервно, сигналячи, намагався їх обігнати, мабуть, лише для того щоб, минаючи їх, покрутити вказівним пальцем біля скроні. Але, напевно, мав трохи клепки в голові, бо слушно визнав, що безглуздо було б розбитися лише задля того, щоб виразити свої погляди на безпеку руху. На питання товариша Барбара не відповідав, стиснувши уста, продовжував сіяти жах на автостраді – їм удалося нікого не збити і не перекинутися по дорозі до клініки, але Феофантов ще в машині пообіцяв купити собі велосипед. «Остап?» – Рабовський був захоплений з ненацька. «Що трапилося? Ти не вилетів до Вільнюса? Я щойно звідти. Мені треба з'ясувати декілька речей, що стосуються мене особисто, а може й усіх нас». Він глибоко відітхнув. Був переконаний, що його розповідь сприймуть як маячню божевільного, або щонайменше як загострення, викликане недавнім психічним розладом, якого йому вдалося подолати лише чотири місяці тому. «Я дам вам можливість порадитися між собою про те, в яку божевільню мене помістити. Навіть не буду чинити опору», – почав Барбара і після деякого вагання додав. «Але спочатку мене хоч вислухайте». «Учора ввечері в Каунасі я бачив, Астап затнувся, зауваживши, як раптово зблідло обличчя Феофантова. «Юстину?» – ледь чутно видусив журналіст. «Юстину, мою дружину, твою, Марку, сестру!» Барбара розгублено дивився на товаришів. Він був готовий витримати таран недовірливо співчутливих поглядів, вислухати безглузді запитання щодо стану свого здоров'я, прийняти поради заспокоїтися і трохи відпочити. Але він не сподівався, що ця вістка так подіє на приятелів. Феофантов зблід ще дужче, тільки чорні цяточки очей тупилися в Остапа. Марко сидів за столом ошелешений і скубав по шматочку якийсь документ із гербовою печаткою клініки. Грабовський перший спромігся говорити – «Ти впевнений, що бачив саме Юстину?» «Я бачив її так виразно, як зараз тебе. Вона не привиділася мені в натовпі. Довкола нікого не було. А ти не намагався з нею заговорити?» «Я не міг. Сидів у таксі, як паралізований. Доки я отямився, водій уже встиг проїхати сотню метрів і звернути за ріг. Коли я повернувся на те місце, там уже нікого не було.» Таксист «Підтвердив, що повз нас справді проходила жінка», – додав Остап, випереджуючи запитання, яке вже в Грабовського на язиці. «А вона тебе бачила?» – озвався нарешті Феофантов. «Вона дивилася просто мені в очі, а потім спокійно відвела погляд. Наша авто стояло під ліхтарем, крім того, мене добре освітлювали фари зустрічного автомобіля». «Ні, вони не сліпили мені очі», – поспішив заперечити Барбара. «Я ж дивився у бік тротуару. Все тривало достатньо довго, щоб я її добре розглядів. Це була Юстина». Повагавшись хвильку, Остап додав. «Тільки очі, її очі, але якісь неживі. Такі очі я бачив у наркоманів або людей несповна розуму. А чому ви, власне, такі перелякані?» «Маєш прикру звичку не читати газет», – відповів Грабовський. «Ти не перший, і не другий, хто говорить про це?» – продовжив замість нього Феофантов. Десь два місяці тому Львівська газета писала, що останнім часом ширяться чутки про привидів, котрі виштаються вулицями. Люди калякають, що нещасні, які загинули від того, блукають по чужих містах за сотні кілометрів від місця, де були поховані. Бувало їх бачили родичі. Треба якогось дозволу на ексгумацію Марку». Барбару молотило. «Ти домовишся?» Феофантов зробив паузу, але побачивши, що Грабовський не відповідає, продовжив. «Я писав про те, що сталося з одним львів'янином. Федак, здається його прізвище. Він поїхав до Вінниці у справах і нібито побачив уночі в місті свого сина, котрий помер п'ять місяців тому. Той одразу втік, як батько спробував його спинити». Педаки отримали дозвіл розкопати могилу. Експертиза визначила, що тлін у труні належить їхньому синові. Після того мати потрапила до божевільні, а мерія, закидана проханнями дозволити ексгумації, оголосила на це заборону. Тепер біля цвинтарів удені і вночі патрулює поліція. Хвилину було чути, як настирливо стрикоче друкарка в сусідній кімнаті. Ти ще наполягаєш? запитав Феофантов. Барбара кивнув. Мабуть, варто ще раз спробувати, озвався Грабовський. Якщо доглядачем на личаківському цвинтарі працює той старий, котрому в нашій клініці колись вирізали зі псуту нирку, то з ним неважко буде домовитися. Зробимо це сьогодні вночі. Тобі, Остапе, з нами ліпше не ходити. Піду, я не хочу змушувати вас мене обманювати.